Lentasuna oinezkoi emateko, bigarren txerrinda, irugarren garraio publikoa eta azkenik ibilgaiu pribatua. Ekainaren amabostetik aurrera neurri bat hartuko dugu aldezarreko, bueno, e, aldezarra konjunto monumentala da, bere babesa badauka, eta e, ekainaren amabostetik aurrera egin nahi duguna da e, bakarrik aparkatuko dute, e, baimenduta daudenak eta e, bertakoak batez ere bertakoak. E, esan duan bezala, e, trafikoa, osea, jendia zartu daiteke, bino ezin izango du, aparkatu. E, eta neurri hartuko da, ikainaren, e, ama bostetik aurrera, informazio guztia web horrian jarriko dugu, eta, bueno, horren txalok azalduko du non ignorakoak, e, prozesuaren inguruan, kartak, epeak, eta bar. Bai, Egunon berriz, eta batez ere, gauza erraixeat asumea da, batez ere aldeesar guztian ezin goda aparkatuak txartelik gabe. Guain, hasiko gera etxe bakoitzeko, bi altzen bi txartel, bi pegatina, beraia jartzeko bere ibilgaiutan eta halko dute aparkatu. Zer daukagu aldeesarien, ba ia ia daudeela sortzi ibilgaiu eta egun da sortzi aparkaliku bakarrikan. Eta ja, gutxi baldin badode, gainera. Aldezarien ez dira bizi, ya, bertan aparkatu nahi baute, ba, arazoa da. Eta nahi da murriztu trafiko aldezarien. Horretarako ingo duguna, e, bertako entzako jarri aldezar guztia. Ota makina guztiak enduko ire, eta bakarrikan baimenduak. Txartela daukatena, etxe bakoitzeko bi txartela izango dituzte. Gero, e, Norbaitek nahi badu edo zein dendara jun, Tabernetara eraman gauzak, e, hotelo, bizitza turistiko batean, e, hostal batean, e, maletak ematea edo e, udaletxera, eskolera hori dena jun, sartu daiteke bere gauzak egin, utzi gauzako hartu gauzak eta martxa. Aparkat, Aparkatziak gero, 6. plazan direla bi minuto, 6. plazan badai, e, Kristen aparkalik upilla eta subitik hanpasi gaude e, arresi barruan. Horrekin ne be, bertako bizilagunei, ba ja zailtasuna askate bere mugimenduak egiteko, ba, baino pizkat erresto. Eta hortako ekainak 15 arte epa emango dugu, jungo ore informatzen, informatzen, informatzen ta komunikatzen pilo bat, eta gero ekainan 15ean arresia garbitzen dien harira ingo dugu, margotu dena zuriz, be batekin bertakoantzat izango dela.